Удоволствието и честа да ви поздравя с добре дошли на днешната среща и като думах и ръководител на Международното дружество Елия Сканети, бих желала да обърна внимание само на няколко акцента, които дружеството през последните 8 години е давало относно тази тема и че тази тема, на която бях днес, ще се смираме за градоустройството и за живеенето в града е една от постоянните теми на международното жужелие сканети, защото тук става въпрос действително за живеене в града, за връзка между гражданите, градоустройството архитектурата. И ще напомня, че в 2006 година показахме една изложба Шенкин Ситис с се градове тогава на много хора ми се строгаше невероятно или дори може би да обидно, че може да се говори за такива върши се градове, това е световна тенденция. И виждаме как в цяла България също много повечето градове са свиващи се в... и доста малко има разширяващи се, но тези пък, които се разширяват, не само в България, също по света, стават такива мегало ситис, при които при които също възникват проблеми. Така че наблягам на това, че проблема за градостройството, за живота в градовете е световен проблем и именно с намаляващите, сливащите се и разрастващи градове. Миналата година, по-миналата година имаше един фестивал тук. Флолоу фестивала, в който участваха 16 страни. От 16 страни имаше гости. И проблемът, въпросът беше да се обсъди проблемът на неизползваните пространства в градовете. Миналата година пак в дружества Илия Скалети, се опита да покаже някои възможности и точно под фестивала се събраха млади хора, ученици, деца, които дадоха идеи какво може да се направи с неизползваните сгради, с неизползвани пространства. Така че струва ми се, че въпросът за неизползваните пространства е един изключително важен е, е, въпрос. И, и по този въпрос също тук, в този дом, който е едно използвано пространство, в този дом се проведе една презентация на невидимия Русе. Може би до много от вас се спомнят за този невидим Русе. Този, този невидими Русе може да се намери да се види в интернет. В, в, в сайта на Дръжевски Канети, където могат да се видят да сградите, които действително са останали невидими или пространства, които са останали невидими. Грижа за града, грижа за пространствата, това е една основна наша тема и пожелавам на днешната среща наистина тази грижа за връзката между града, пространствата и гражданите защото е, тези градове са съответни и за гражданите. И гражданите са тези, които м, трябва да могат да е, усвоят това пространство и да, се, е, и да се чувстват добре в него. Много благодаря давам андрогичка хубава. Здравейте, мен, Аз казвам Веден от Арчийска. Що модератор на днешния дебат. Надявам се да стане интересен за вас. Темата е градското а, защото тази тема е важна да, вече че е няколко аспекти, какво са. Аз искам да, да споделя моите мисии по тази тема и това е, че целта на градското планиране всъщност е да охрани обществени интереси. И едновременното това да запази правата на участност. Да победини широк кръг а, от заинтересовани лица, които да подкрепят една визия за развитието на града, на общината, и едновременното това да се даде правила, в които всеки един от участниците да може да постигне своите цели. Така, че да не се дължават честни интереси и да се в среда. е моята висия за градското планиране. Как стане това обаче? В града има множество проблеми, не само град Руси, във всеки един град има множество проблеми. Основният двигател на градското развитие, призван э, актьор, за това е общината като институция. Тя самата, э, в рамките на своите компетенции има ангажимент да изготвим няколко вида програми, планове, чрез които така да постави рамките на градското развитие. Въпросът в този аспект е, е, е как е, участва в обществеността, т.е. какъв е процесът, как тези документи са отворени, защото че е го се забило това в тях, но как се случва гражданите участват в самото изработване и след това в реализирането на тези, тези планове и програми? Какви са идеите, а, които а, местната общност генерира и какво е нейното отношение по това как да се развива града на едно така по-неформално ниво и стига ли тази информация до местната власт? Е, това също е също един много интересен въпрос. Тези, доколко идеите, които са така, набелязани в фестивала, за който стана дума, всъщност стават популярни и се вливат като усилие в общата отговорност за градското планиране. И за това днешният регламент, така както сме го намислили, е всички колеги, около мен да отговоря на три ключови въпроса, които са свързани с градското планиране. Единият от тях е коя е общата мисия, т.е. кой е основният интерес, който би могъл да обедини широко брат от хора а, за... и да гарантира развитието на града в Другият въпрос е как обществеността може да се включи в този процес и кои са ключовите проекти. Такива, които решават и ключови проблеми, биха могли или възползваха се ключови възможности да дадат така тласък на градското развитие. <същ> а сега просто да дам думата на колегите до мен, за да могат в рамките на 5 минути да отговорят на тези толкова сложни въпроси. А... Добре. Добре. давам думата на община съпредставителите на днес. Там съм толкова минути? Пет. Добър вечер. Много се радвам да бълно част от това събитие. Благодаря за на професор Ангел, на екипа на Дружеско Канетин. Един наш стратегически партньор. Много се радваме, че можем съвместно да реагираме подобни инициативи. Много се радвам на този интерес. независимо от контекста на съдобната към разтопива. Обрежда, че темата е интерес, интересна. Разно си, че много млади парен, аз казвам с Светил заедно с колегатами Метърнаков, тази вечер имаме отговорната задача да представляваме общинари в, в този дебат, да изразим позицията на и визията на общинарца в този процес. Приветствам е темата толкова до толкова, доколкото още от първите дни на работата на новия, актуален към момента, е водени късно общинари се, не което видим отновен анкажимент към. Местната общественост е била да преодолеем работата на парче, да се поставя началото на една нова култура на планиране, в която на стратегическите и програмните документи, които много често не се изискват единствено и основно в определени нормативни актове, се гледа формално това да бъде променено и наистина тези документи, в които очертаваме насоките за развитието на определен регион, да го гледам сериозно отговорно. А те да бъдат работещи, да бъдат проследяеми и действително да има възможност да широко за широко гражданско участие за отстраняване на тях. Приоритетът ми е желание да спомена три основни документи, по които а, можем да структурираме дискусията по-нататък. Знаете, е България като бенефициент по вътрешните оперативни програми на Европейския съюз имаше ангажимент. До края на изтекли вече програмен период 2010-2013 година, сталните бенефициенти по оперативната програма на регионално развитие имаха възможност кандидатства за разработване на така наречените интеграли планове за градско изгляване и развитие. С удоволството се искам да отбележа, че го се беше сред първите общини от България, които изпълниха този своят формален надежимент, но а, важното е, че ние подходихме формално към разработването му. А на базата на колегица, обществени обсъждания, в която голяма част от света също в залата А участвахте, имах възможност заедно да очертаем 4 основни зони за действие, от които в следващите 7 години до 2020 година ние от можем да кандидатстваме за финансиране по европейските фондове. Надявам съм, че в един момент тази вечер дебата, както и в ще тръгне в посока финансови, в винаги в момента момент дава Иснате, че със обет на инвестиционния капацитет на общината, това, което в момента сме с опективи, е, че собствените, ресурси, собствените капиталови ресурси са изключително ограничени и те не могат да не дадат възможност за нещо по-развършно. Това да задолваме дупки, да пресим пожари, да бъдем след събитията и ние ве нарешаваме неща, че единствената възможност, която може да ни отвори нови хоризонти и да не се да реализираме всички проекти. Това са европейските фондове. Доказателство за това е факта, е, че а, в рамките на вече с текли в период имаме едно портфолио от европейски от проекти които развитни програми, което обхваща всичко отделни секторни политики, в това чи социалната, културната, здравната инфраструктура, градската среда и така нататък на интегриране по по по на по-сиграфското стаяване на развитие и трите зони за въздействие, която включва предпоставката, колкото приоритетите, които определяме сега, ще бъдат основа на а, възможностите, които може да ни дадат след европейски проект. Знаете ли, че трите зони за въздействие, които очертахме в рамките на колегите и клинични обсъждания, използват експертизата на много разнообразен екип с експерти в различни сфери, архитекти. Нижни медии от Русия, от регионален регион, или от регионален план, а от чертая като три зони за въздействие, една от тях, там мисля, че консенсусът ми беше в това, че крайбрежната зона е една от трите зони за въздействие, една от трите територии в града, които имат необходимост от спешни интервенции. Това, за съжаление, не е в възможността на общината собствени ресурси е да промени съществено облика и влизат на крайбрежната зона и излишно да коментираме, че това е първото впечатление за туристите, които пътуват в региона или в страната, че там вече не е граница, е една съвмещаливина, Русия, Билгия, Буколеш и така нататък. Всички тези дебати вече не са, че са стигнали своята зрялост, но крайбрежната зона си сигурност ще бъде една от основните насоки, в която през следващите 7 години приоритетното европейското програма очакваме. Финансирането за благостояването, повъщаването за атрективност, на интерфакционалност и т.к. Втората приоритетна зона, със обетни инструкциите, които имат на ОК Регионалния съсвития, тя са е с економически характер, тя предвижда наистина създаване на нови възможности за активно на инвеститори, за създаване на работни места, нови производства, видено е изграждането на високо технологичен парк, като тук имаме в Първеншно съединство с с университет, за това, че именно администрацията и академичната общност съвместно могат да реализират подобен проект и нямаме претенциите, че експертизата, която общността като администрация притежава, е в състояние да подготвя такъв проект. Тисната обаче, че в момента и в контекст на дълската стратегия по Хоризонт 2020. Това е една програма директно администрана от едни Европейската комисия, но нези, които са готови за за това, могат да получат финансиране по Европейската програма с такъв високотехнологичен парк. Вече имаме много добри индикации, че около Русе, а, се създава един автомобилен клъстер, към момента не е институционализиран все още, но пък за сметка на това имаме много добри индикации и много добри сигнали в тази посока. Така че тук отново университет има взема ключова роля и не само автомобилния клъстер, но и още редица други клъстери, които са били в обхвата на нашите досегашни разговори и с представители дипломатически миси на различни държави. Но има неистина потенциал в това да се специализира в различни и в това и високотехнологични отрасли. Третата зона по интегрирания план за град с плационални институции, това е зона със социален характер. Там е предвидено изграждането на редица а, социални институции, които приоритетно ще бъдат финансирани в рамките на програмата Европа 2020, където една от трите насоки, това е приобщаващ да включваща стежка, т.е. приобщаване на която в неодностойно положение, в това число деца. А, това е със на положение. Това за интегрирания план за много кратко, набълзо, да два, твича, на другите двадцатички <съща> таяни. На второ място това е планът който усени също с финансиране, който по експерти програма разработихме, за заедно с консорциум с експерти от Виена. Счастливи сме, че експертизата на а, екипа на главния архитект на ВИЭНА допринесе за това се и Диургево да разработят своят трансгендичен мастер-план, от който очертахме каталог с 10 приоритетни проекта, погледна точка на администрациите в Руси и на гражданите, представляване от структурането гражданско общество, непрещни организации, академични общности, асоциации на бизнеса. 10 приоритетни проекта, основно насочен сферата на транспортната инфраструктура, в публистическата инфраструктура, също така и разбиране и в жилищното строителство. Тези 10 проекта са, преди интересно, мастер плана, че раз от другите проекти, където приоритетно се привлича публичен ресурс по европейските програми. От тази мастерплан част от проектите са отхване от модела на публично частното партньорство, което нека не скримати до момента много незадоволително функционира България, но това е бъдещето, ще отряваме гледното. Едно ефективно устойчиво публично частно партньорство в е основата на видими резултати и невидими ефекти. Последният документ, може да е най-важен, заедно се изгледен план, разбира се. Това е общинският план за развитие за период от 2014-2020 година. От това, което ли направихме, е като една много решителна края напред. Отново в предица публични обсъждания. Един месец публикуван документ, отворени консултации, на 160 предложения от гражданица. Които бяха взети под внимание, това беше един каталог с 451 конкретни проекта, от стоеностите на всеки ден тях. Общите на стоеност е над милиард лева на поля за човек на Лиломанско, но това са потребностите на всички заинтересовани страни, както на един стена да му казвам, стейхолърите, така има вече с българским механизъм. Тоест всички заинтересовани страни, това число бенефициенти, това число целеви навидиодията, това число институции, които управляват съответните политики, образованието, здравопазването, социалните дейности, транспортната градската среда. 451 конкретни проекта. Пада между нас и аз, от тях по най-големите но беше наистина едно голямо постижение, много аналитична работа, много срещи, много интервюта с отделните институции. Всички техни проекти са направени, систематизирани в отделните приоритетни оси. Този каталог че, този сезон проекта, че, тъп, че, от 457 проекта, чета с един много интерална точка, спомена на планирането, може би, тази култура на планиране трябва да бъде устойчива и, това, и контроли, се, това да има ефективен механизъм за контрол на правата на същността. Трябва да се стана на място доста много работа, всъщност се свършила местната власт. Тя действително, документите си, са впечатляващи, аз се да се запозная с всички тях. Съветвам е ви да му бъдете внимание, ако до този момент те не се стигнали. Въпрос обаче е как хората се ориентират в такова многообразие от документи. А, всеки един от тях има собствена визия, която в голяма степен се покрива и всеки един може да намери своето място в това мнението, реализирането на тези, на тези визии. Въпрос е как се включва хората от тук нататък. Аз ви предлагам да мислите доколкото е Да. Искам първо да се представя, казвам да си, да си един отернак. Искам заместния кмет с кълоското на територията при общен Арусин. Искам да приветствам всички с участието в включването на тази, пар, тази инициатива. Имам съм удоволствието да присъствам на няколко работни сейши в Европа, в различни гради на Европа Ако искате да се дискутирате тази вечер, този проект се финансира по седма рамкова програма на Европейския съюз, която през хордовата програма на Хоризонт 2020 казва се Urban Descent и залага от тук нататък за развитието на Smart Green City или може да разберете точно какво са простъмни зеленга. Може би там малко по да е над не е така директно и не също да го както и бе, на движение всеки може да се си... усъщенствам. Основните проблеми, които са очертани, аз не искам да откривам толковата това, винаги да. съм на тема да ползвам добрата практика, която съществува, това е а, проблемите, които са очертани, са явни. Местната в вас е водеща. Спорно, как се върши, черта, да спорва както беше почертана от дъпреки Местната власт е водещ фактор в развитието на един град на една община. Обаче от тат нататък се следват няколко проблеми, които... Дали, сега в отворен характер искам да ви надвърлям идеи за коментари и оттат нататък всеки може да се направи собствените изводи. Какво може да направи една местна власт, ако, примерно, има противоречие с законодателната национална ниво? И ясно е, че много съществено влияние, голяма роля има в развитието и вземането на решения за дадени инвестиции и развитие на територията, за управленски решения. Това е нормативната база, която не е плод на.. Проява и на решение на местната власт. Това е едното, което има съществено влияние. Другия фактор, на който всички се стремят и все още няма, казвам, няма в европейската практика добро и крайно решение, това е как да включиме в процеса на вземане на решение, няма да се на английските си жамекът, когато Имаме процес на вземане на решения, как да, от една страна да включим гражданското общество, говоря да с самите граждани, неправителствените организации и третито бизнесът. Не забравяйте, че все пак има и бизнес, който се интересува какви решения се вземат от местната власт, за да се да на дадена територия. В момента. Това, което аз съм го отбелязвал нашето при нашите обсъждания, по публично обсъждане за различни, на различни тематики, това е една апатия, която съществува и мисля, че във Фусия е силно изразена сред граждани. На всяко едно обществено обсъждане на различни теми аз държавам почти винаги един и същи хора. Приветствам ги, това е тяхната активна гражданска позиция, явно доста просто изразена, но нямаме широко включване. Няма практика такава, която може да мотивира все още, по от европейска величина, гражданите да бъдат активни. Достигна се до едно становище от дълбочина на една начинаща срещу представителя да каже, аз чак толкова няма нужда да благодаря. Като отвореност към гражданите. Защото това беше на моето предложение и неговата реакция. по който се интересува, може да му кажа, да дам един мейл, в който сме започнали пробно. Не знам, колегата Кратянски е запознат също. и искаше да каже, но може би ние сме единственият субект в България, който ще има, приключил от края на годината, проекта Седнаракова, проекта на Европейския съюз. Това е проекта Върба на където. Имаме първото допитване, което вече е разработено като въпрос. Мога да ви дам линк към този сайт, за да се направи всеки, който желая, един тест, направен на български и е много приятен за това, кои са силните и слаби страни в районите на нашия град. Интересен е. Аз също съм го направил за няколко минути, така че ще ми дам на някой да защото ми е много интересно да го направя. Така че, ето, аз ви отварям топката, подавам вие и казвам, ето, от тук нататък бъдете и вие активни. Мога да ви предоставя условия за това, стига и вие да сте достатъчно активни за вашата гражданска позиция. Виждаме, че на много обществени осъждания, никой няма такава. Яко изразена, конструктивна, от типа аз не знам как е, но така не е, добре, съм се насушал достатъчно. Успяхме да привлечем в процеса на вземане на решение в последно време доста е и организации, които обаче реално се сблъскаха с нашите проблеми. Те тръбваха да организират обществени осъждания и видяха, че това е не е никакъв лесна проява. И затова е призовавам когато имате обсъждане, осъждания. Обличайте повече хора, обличайте мотивирани граждани, които да участват със своите конструктивни предложения. Мисля, че ще има много включване на дискусията, да благодаря. Добър вечер на всички. Вентславето се казва. Поканен съм като представител на обществена група, граждани, в Обществения съвет. Каква е моята част от колегите ви за поставяните въпроси? Първо ще опитам да изляза от институционалното отговорено. То не е характерно за мен, а и не е характерно за обикновените граждани. За е, да започнем от това, Какво е града. Града е възникнала като място на живение на хората които хора в процеса на времето са създали своите институции за самоуправление. Властта е инструмент. Тя се появява доста по-късно. Както по-късно се появяват и половините, появяват се и всички неща, които са характерни за моделния свят. Добре, какво е това, което според нас и според мен може да накара обществото и неговите инструменти и слуги в лицето на местната власт, местното самоуправление, да намерят обща посока, обща визия и обща ценност? Според мен това е основната цел на нашия, на всеки един град, на всяко който място на живеене на хора. Каква е тази цел? Града трябва да бъде едно приятно, удобно и красиво място за живеене и рекреация, не можах да е използвам българската дума, което привлича гости. Нека да разгледаме града като нашия дом. Дали гостите са туристи, дали са инвеститори, от края на краищата бери, те са наши гости, добре решени са. Тая връзка, имайки предвид визията за връзката между обществото, гражданите, като отделни индивиди, от една страна, и техните инструменти в е, институционален смисъл, в общината, кмета, е, следва да намерят начин да разговарят помежду си. Аз съм напълно съгласен с е, двамата многоуважаема за кметове, че имаме проблеми в комуникацията. Тя не е институционална. Никога няма в вебинар на е, вас, на вашия екип. Това е по проблем в България, а не последните разбори, показ е и ръцея Европейски съюз. Гражданите, институциите и институциите спряха да се разбират когато се говорят. Защо? От една страна, сложната правна рамка в тези висока степен на сложност в технологиите, големните, които навяза тук, изискват едно специализирано познание, което масовият е граждани няма. Той ни и длъжен да има. Е. В този смисъл, според мен, институциите следва да намерят начина, те имат и ресурса за това, да преведат относително сложните цели, идеи или визии на човещия език, така че ли, Иван Ротолицата от, от Голибра, да разберем всъщност тия три цели, които общината избрана от него, се е поставяла как че ще го ползна. Именно поради липсата на този диалог, защото според мен по-скоро имаме два насрещни монолога, а, прехвърчат постоянно иска. От едната страна на гражданите ние винаги разбираме причината за нервността на институциите, от другата страна, нали при институциите също има е това. Някои от нашите тези се приемат за, остри, необосновани, негативни или конструктивни, а, Истината е, че в повечето случаи гражданите, макар и остро, не е видна възпитано, поставяме въпроси, които пряко ни вълнуват. Да, те не са толкова сложни, толкова въпросите, свързани с клъстърите, или с а, а, а, белолейте, или там с всички останали визии, за които говори господин Карачански. Да, но нас това ни вълнува. Защо не вълнува? Защото мястото за живение, в което обитаваме всички ние в момента не е вече толкова красиво, не е съвсем удобно и трудно можем да почиваме в него, тук и гости, които приличаме само лито не бягат с грясъци към търна. В този смисъл, според мен, кои са трите най-важни проекта, които трябва да осъществим нашия граф през следващите години. Аз а, не бих си позволил да давам хоризонт да реше 2020 или 2030 или 2016, но според мен те следва да бъдат а, в ангросо модул следните първото и е най-важното отварянето на града към Кейовата зона. Това да, се говори, аз преди съм късъл за 25 години, поне едно сто обсъждания на темата, как граде е обърнала гръб на бреката, как... Да, го повтарям, всички са чува, го чували, чували. Е, мисля, че кампания преди избор на местна не сте именно без да го обсъждаме. Какво трябва да се направи? Аз да с удоволствие мога да констатирам, че настоящия екип е направил стъпки в правилната посока. Очевидно е, че няма ресурс достатъчно за да се направи нещо. Подходящо да достане това място удобно, приятно и красиво за русенци. Бъде едно наистина. Красива ход на врата и ентрени града да се отвори към града. Е, Най-малко на две места, ли, примерно тук и долу по Рига, защо не към топлата вода, но като се отвори, преди да се отвори, за да могат да влизат в за да може хората в една зелена зона е, отида, да отидат да почиват, да имат е, възможност да, да, да, да, да комуникират помежду си. Е, е, за съжаление, това място е за велосипеди не виждам, е, просто срещу мене съпредстави на Белоруссия, обаче аз съм сигурен, че те ще набеят начин, който да е удобен и приятен за всички. Втората също важна цел, извинете, ако времето да важна задача и цел, която според мен трябва да се поставя нашия гръп, е поддръжка, възстановяване и развитие на инфраструктура. Като под инфраструктура, за съжаление, благодаря за това, което е било характерно за Римския град с ексагента пристава, канализацията, защото има и защо не се има канализация, за да се е малко спорно до колко имаме действаща ще такава. Сега сме, слава богу, няма да бъде, защото значи ще можем да се проверим. Тук ще се изля. А, е, но всички виждате и е, е, какво го виждаме и догазим, е, че има проблеми в тази посока. Вярно е, тези проблеми не са от Не са възникнали преди 3 години, не са възникнали преди 15 години. Теси си ги има. Лошото е, че нищо правим да се реши проблема. Е. И то да го решим веднъж винаги. Според мен това е нещо, на което следва да се влагат пари. Е, дали ще бъдат европейски, дали ще бъдат държавни. Слава Богу за 2020 има. Визия за канализацията и достъпността на яването. Все пак ми се иска, като човек, който пряко комуникира с много хора, е, ако може, дали, в крайните квартали на Русия вече да не ползват за защите туалетни с а, а, ями, дали, дали, да имат нещата, които в Белия Сянка стават нормални. Мисля, че и в България е, са нормални. Та, дайте да разиме, да съхраним и да направим по-добро това, което имаме. И последното, но не по-важност. Ние живеем в един град, който всички с горност казваме, че града с най-красивата архитектура или поне един от най... Всички нашите познати, които са идвали тук, също го казват. Страшното е, неприятното е, че ние тези пеним в нашия градския облик и глупим от година на година. Съжаление. Добре 2-3 години поред правната рамка, през последните 2-3 години поред жилистата на практика, нашите институции, тези, които ни сме призвали за да вършат тая работа, не да правят достатъчно. За да може нашия град да стане красив, приветлив, подходящ за приемане на гости, трябва да си оправим банята и туалетната и трябва да си оправим фасадата. Фасадата са нашите сгради и за да завърша с едно изречение аз е, смятам, че е, нашата местна власт, която е, в е, настоящия е, е хоризонт показва една, е, здрава, едно здраво желание да въведе ред доколко успешно, доколко не това е не ми, друг въпрос, но факт е, че има такава воля и желание, и те са позитивни. Аз лично бих поискал от тях, за напред да се запознаят и да пролагат теорията за щупения прозорец. Тя е създадена в Штатите, дори в края на 80-те години на миналия век, и с две гласи, че когато на обществена сграда и се щупи прозореца, или се поправи повече от 2 месеца, след 3 месеца има още много щупени прозорци и този квартал се превръща в гето. Нека да не превръщаме усилия. Благодаря. Тук аз бих искал да кажа, че всъщност освен общината, имаме отговорност и ние не гражданите към собствената си собственост. Т.е. към трябва ние бъд да бъдем отговорни към това, което притежаваме и по същия начин, както изискваме от общината, от местната власт, изискваме от себе си отговорност към собствеността си. Добър вечер! Красивина Иванчев, председател на Съюза на акваториалите и ресторант Занимавам занимава се и с частния бизнес. Аз искам да кажа нещо, което е доста важно за гражданите на Катоси. Винаги има едно противопоставяне между единската власт и тази, която е на областното управа. Това е попречило, наистина е той е красив крайбрежен градски център да се обърнат към а, реката. Това нещо, по същия начин, зоните за отдих на Тикето и на приста, Те също са държавна собственост. И много, много трудно става, когато не е подпочинение на община Руси, а е подпочинение на областната право. Не мога да разбера тези граждани, наистина, така, след като са областни на проект, може ли по някакъв начин да обърнат и по-бързочко да стане всичкото това прехвърляне от а, държавата към общината. Тогава, общината, естествено, ще е ще има проекти, ще ги умагрузи, ще ги озелени, ще се грижи за тях като един добър стопанец. Това, което е чудо, това някак да стане. Това е една от му причини, наистина, да не се получават нещата в града. Наистина, как още нашу така виждам едно много добро развитие, когато местната власт и а, държавната имат еднакви виждания. Това се случи само преди 6-7 години. Много нещата, а, нещата станаха точно тогава. И естествено, проектите са, на той господин Каравчански каза, вече за това. А иначе чакаме с нетърпение и модели на транспорта са прехвърли към ОСЕ, и моите заоби и други неща, които ми просто не сме за тази пречка, която наистина е основната, основата да не се случват работите в ОСЕ. Доколкото за развитието, мисля, че така последните 6-7 години има доста добри развития. Проектите са много, много добри, които се правят и реалното, което ще освободят, дори и малкият трафик, който има, в момента, но така или не се случва в рамките на 5-6 часа, всеки си прибира децателното училище, а, така че с, с всичко това, което е започнато в рамките само на тази календарна година ще има много добри резултати. А, иначе като граждан на, на, на Русия и като човек занимава с бизнеса, ще помоля местната власт, както и естествено областната управа, да се съобразяват с бизнеса, да се съобразяват с институцито, и най-вече с а, такъв тип а, а, сдружения, които наистина смятат града да го направят малко по-привлекателен. Лично аз от името на Съюз на съм дал няколко предложения, вече плана върви, ще се да много, ако наистина това нещо да влезе в, в, в, в, в плана на град Русей и естествено в, в, в, в, в туристическия календар. Така че да се случва ежегодно, по едно и също време, за да може всички наши гости и съседни нам държави да го осъзнаят, да знаят, че това нещо се случва точно по това време, за да не се включават размяна на дни и естествено да стане едно а, така культурно привлекателно да се не мога да ги избирам, съм ги, даже журналистите са ги писали много пъти Ако те се съобразяват с бизнеса, с нашите сдружения, нещата ще се получат от много добра светлина и всички ще бъдат радостни, за което казвам още веднъж, аз след това ще се боря. Ами, това е, според мен, благодаря. Добър вечер! Казвам се Вячеслав Илиев, архитект. И ще опитам малко да сменя тона, за да, да разнообразим малко а, установката, тъй като нашата професия е такава, че ние не, не би следвало да говорим, ако нямаме върху какво да говорим. Долу време се чудих как и по какъв начин. И за какво да стане въпрос, тъй като темата е толкова широка, обхватна и толкова необярна, че в граница на 5 минути е, трудно бих могъл да, да съвместя това, което ме вълнува в продължение на повече 35 години, как практикувам тази професия. Но като гледам присъстващите тук, сред които за щастие има много млади хора, и които много добре е това, че ще чуят и ще видят това, за което ще стане въпрос, както и много общественици, много от които познавам и които се радвам, че присъстват тук, тъй като това са стосилите на обществото и които са основните медиатори между общенската власт и държавната власт и обществото. Но да преминем нататък. говорим тук за основни визии и три основни проекти. Ще бъда от а, първо лице и днес на число, тъй като няма как да обхвана по-широк кръг от хора, но това, което се кажа, предполагам, се отнася и за други м -м, граждани, които мислят като мен. За мен е Русе, поне съм русенец, представлява град, в който има три основни пункта. Това е ръката, Дунава, който е създал града, това е архитектурата е вечната тема, която ни връзва с Света и с Европа и музиката. Всичко е основно в тези три пункта, които могат да бъдат опорни точки в експозията, което след малко ще, е, ще имаме смърността да предложим пред вас. Виждате каква безкрайна философска по кой се да този диапозитив, който аз страшно много харесвам и много често стои на моя компютър, защото ми отърва спокойствие и увереност, че, че нещата никога няма да претърпят. Има някакъв оптимизъм в цялата тази безкрайност, която виждате тук. Това е създало града и това като че ли е една. А, така се каже, едно излъчване, което обгръща целият град, ако човек има усещането и а, необходимото, необходимото устройство да може да го усети. Ако обичате следващия депозитив. Ето, това е вечното в това града. Това е устойчивата архитектура, ако мога да се изрази с днешната терминология която е, много често се употребява в е, лексиката на политиците и на съвременния живот. Погледнете колко, виждали сме го многократно, всеки дневно. това е символа на нашия град в, не само в България, в, в но бих могъл да кажа и в цяла Европа. Все по ще ви кажа защо. Ако обичате планата. още едно доказателство за нашата принадлежност. Към всичко това, което за щастие вече в момента е реалност при ни към европейския европейските ценности. Следващия позитив, това е музиката. Операта символа на това, което е много характерно за Русия и което, слава Богу, години наред ни постави на а, така, държи в. А, Представите на, на, на, на нашия народ като град на култура. По-нататък, аз ще разкажа няколко неща, които обществото ще бъдат като... Ще опитам да ги така, да направим аналогия с, с една симфония, в която има увод едно ларко, широко, въведение е, в основната тема, акцент върху основните неща, като втора част, третата част, ще бъде точно обратната, тя ще бъде ужат и ще има съответно контрастно развитие на основната тема и ще завършим с един оптимизъм и едно и оптимистичен финал. Моля следващата. Това е четвърто направление, което сега е, така се каже, основно в развитието на нашия град, духовното. Руси, град на свободния дух, и така лиш, един чудесен а, девиз. За, за, за нещастие, той не можа да продължи напред, но вижте колко смисъл има в това, което е а, в понятието свободен дух. Тръгваме към визията. От как се помня и от така съм роден и живея тука, Русия мечтай да излезе... А, всъщност върнете пак, извинете. Русия мечтай да, да, да излезе на дунава. Слава Богу, след много препятствия, трудности и хиляди усложнения, най благодарение на тези европейски програми, за които заместник Метовите говориха, бяха направени редица подробно изстроенствани планове, в което е първа крачка към излезнането на Русе към Дунава. Но за да излезе града към Дунава, за да не връща ви да прави анализи на много други причини, без съмнение способства и това, че Русе, Дунава, представа да бъде вече един лезиденубиус, а е един булевард, който свързва двете страни на реката. А, ще ви представя с няколко думи едни съществени градоустройствени разработки, които русински архитекти успяха да направят миналата година и които е хубаво да видите, защото повечето от присъстващите тук не ги познават. PDF-а, обечето, последния. Цялата хребрежна зона от Старата гара, Речната гара тук по Славянска, до така наречената топла вода е първият етап на градоустроествената разработка, в която всичко, което ръсенците могат да си помислят и биха да желали да го има, го има и то би могло да бъде етап, реализирано в продължение на определен, определен, определен, определен период от време, благодарение на. Е, естествено, на е европейските средства, които сега да дойдат. Но без тези разработки и без това, което виждате тук, това не би могло да стане. Тук присъстват тяхните на този проект, архитекто студина и. не виждам колежката Алексеева. Моля, Алексеева Какво представлява цялата разработка? Нов окей? Okay с възможности за костиране на кораби, малко яхта на пристанище, богато озеленяване, атракции, които всички бихме желали да има на тунава и едно място за почивка за приятен, приятен отдих без да е с излишно транспортно натварване. В същото време се решава и цялата крайбрежна улица, която би следвало да реши транспортния проблем на Руси, но за това няма да говоря толкова дълбоко, тъй като това е в тема на най-малко един час приказ. А, на шестия диапозитив. Следващия. Така. Другата част от крайбрежната зона обхваща територията от топлата вода, която е някъде тук, в източна посока до е, така, така наречения Зиломи. Следващия диапозитив. Ето един слайд, който иллюстрира едно, по моя преценка, едно от най-хубавите неща, които са случили в този град. По една случайност, прекарването на крайбрежния колектор и ус, ус, успяването, тук мисля, че общината е успяла да, да, така да изтъргува из, да, направата на този нов, Нев okay. което в момента, макар и необработен, представлява една чудесна пешеходна зона и място за разходка. Виждате от помпената станция до е, зимовника с приобщаването на това малко остроче, което за малко ще какво се случва с него. Цялата тази зона с част от прилежащия парк беше разработена миналата година по това време като втория етап на, е, като друга част, другата, е, източната част на крайбрежната, зона. Какво виждате следващата. Ето, с червена линия е показано точно обхвата на градоустройствената разработка. В е, граничната зона между реката и младежкия парк. Следващия. Една снимка от Google, която всъщност обхваща същинската разработка и което е най-интересното, че освен крайбрежната част се обхваща и част от територията на реката, което е заложено в общия устройство на план на града. 33 декара от реката се освобяват. Това е заложено като елемент на общия устройство план и представлява едно а, следващо разширение на Владежкия парк, с вкарването на допълнителни атракции, а, зелени площи, спортни терени и различни други удоволствия, които само могат да бъдат една мечта за гражданите на града. Това е визията всъщност за, за, за града. Следващия диапозитив иллюстрира в подробности това, което се случва обучертано в, в предишния слайд. Виждате Нов Кей с възможност за приставане на големи кораби, яхта пристанище, пристанище за гурмоторния спортове и плаж, какъвто в Руси в момента няма. Виждате зелена територия с съответни акценти, е, в случая летен театър, спортна зона, за клубни спортове, за тенис спортове, жилищна част, за локсосни жилища и за едноетажни и двуетажни потеи, които са част от разработката, която е малко се сброяна с така които вързат града с отсечния бряг Юбил, където има удобна структура. И което е най-важното и което никак не е без значение, това е решаването на крайбрежния колебат който слиза долу по брега на реката, покрай изградения сега а, м -м, Кей, от неговата северна страна, от към, между парка и, и Кей, и се свързва с пътен бъзъл, който е там около фабриката за Мая. пътния бъзъл се казва от реката. Следващото. Това е етапно решение на а, разработката, в което без да се особява втораетапната част, би мог да се реализират част от него, в които основните елементи на градоустройствения зани са да бъдат реализирани в един по скорошен етап, включително разбира се, и задължителната пътна връзка. Това е визията, за която си говорим, колега, а, тъй като. По-голяма -по визия от това, аз поне момента не виждам. Ако някой вижда и когато говорим за брега, за изкарването на, на, на, на хората на брега на реката, в това направение би могло да се мисля. Моля следващия. Ето една снимка от реката към нашия кей, долу. Всички го познават с това място Какво би могло да стане? Ще видите на следващия слайд, където виждаме едно реализирано. Една реализирана неща, във да слова. Нещо такова се върти в главите на архитектите, които мислят върху тези територии. Може и да стане по-добре, да се надява. След тези хубави неща, следва друга визия, която за мен е също изключително важна, не само за мен, тук преди малко бяха казани някакви неща, и които, в каквото рамкова, нещо много ми харесва в началото. Вие говорихте за невидимото в обреда. Невидимите места. Невидимите места. Архитектите обаче са длъжни да видят невидимото във видимото, за да го приведат на хората и след това да се получи това, което би трябвало да стане. Сега преминаваме към следваща тема, която няма да е толкова приятна. Моля. Ето ви един. Една тема, която няма как да избягваме от нея и която е свързана с характеристиката на града, наречени да паметници на културата, ако трябва да бъдат, така да го кажем по един по-банален начин. Но това не са паметници на култура. Това е състоянието в на нашия град. Това е веселото в града, което не може да съществува в този вид. Следващо. Ето нещо, което всички са да знаят и което е винаги било плод на големи дискусии, спорове и търсене на начин как да се реши от редица общински управи, за които пак те са видовни, за да бъде на този хал. Сграда. Може би не си. така. Придиши. Следва. А това е нещата, което някакси. Така, звучи е, кротечно, но върнете пак на вишната. Ме няма как да изглянем съпоставката на едно със с Само в такъв вид, пак го върнете, можем, акцентирайки върху тези неща и е, разкривайки нещата в вид, а да го кажа на превословски план, бихме могли да мислим за Едно по конструктивно решение по този е проблем. Аз няма да дам в момента решение. Следващия това на повечето. Една трепна работа, която е много важна и която трябва да знаете. Кое прави от тези сгради това, което е вечно? Това е детайла. Това е детайла, тъй като именно той изгражда архитектурната характеристика и дава да, много специфичният из, а, така, образ на градът. Вече на други места ги няма. Има ги и в други градове, и в чужбина, и в паще, и така да. Но тук има своя много особена специфика, която няма начин да бъде забелязана и всички гости, които пристигат да тук, са впечатлени от нея. А ние сме дължни да я забелязваме и всеки дневно. Независимо, че всеки в своите си грижи, минава и не винаги забелязва това. Какво, Какво има предвид? Забележете да си това балкона, които преди една година бяха паднали. Спомнете си. Няма да коментирам причините. Погледнете тяхната е, така богата органитриовка и как органично са включени в архитектурата на сградата. Това е забележителна сграда. Тя е едно от марковите елементи в града. Следващото е. Ето ви един детайл. Как изглеждаха те? Малко след тъпо паднал тази част от балкона. се мерки, направи се проект, стигна се до реализация, която изглежда така. Следващото. Какво виждаме тук? Няма нищо общо с това, което е било. Значи много хора минават и не забелязват това. Но аз искам да обърна внимание, защото то трябва да бъде стои на вниманието на всички граждани. Това, което прави от града уникален и това, което прави от града и запазва неговата специфика е именно този детал. Постепенно, като човърхнем от тук, като падне от тук нещо, като го заменим с друго, върнете пак, ние ще получим нещо, което губи, от което града губи своята автентичност. Гражданите, и не само гражданите, гостите на града, оценяват стоидността на Руси, именно по неговата автентичност. Ние можем да имаме преразкази на всякакви теми, става въпрос за сгради, те обаче няма да бъдат автентични. примери, колко искате по света, къде сте по-сполучили, къде не по-сполучили, реплики, повторения и така, но автентичност няма. Примерно, слава Богу, църквата свях свети е изсредена много. Тя обаче е прекрасна. Тя не е автентична. Тя не е автентична. Много е хубава, чудесна, но тя прилича на е също. Губи се нейният дух. Тук Тука се губи духа на детайла, за който говоря. Може да ви се струва дребно, но за мен не е, тъй като това е изключително, от изключително значение. И не бива втори път имаме подобна, ä, подобна, подобна слушайба, да имаме подобно случай в града. Моля се, реши. Малко за разнообразие. Един пример от Букурещ, където имаме включване на една съществуваща сграда в не особено приятен вид, в една абсолютно съвременна архитектура. Няма да правя характеристика, тъй като е много спорна, но по-добре да има спор, отколкото да бъде да се отнасяме към безразличие. В спора винаги има нещо, което така да отидеш, да го видиш и да си помислиш да не никакви могло, да бъде по-добро и да бъде да изглежда по начин. Това беше между другото Следващо. И за финал ще завърша с няколко прекрасни снимки от града, които показват великолепието и трябва да се горди, че живеем, да сме щастливи, че живеем в такъв прекрасен град. Погледнете какво богатство на, на, на, на, на форма, каква поезия на приливащи се обеми на плана на това либе, което прилича много на това, което е в мен. Следващия да гостин. Връщаме се отново към вечното, към непреходното, към това, което ни прави горди и щастливи, че сме европейци. Тази сграда имах щастието да представя по моя инициатива преди около 5-6 години на една професионална конференция в Флоренция. Ей така, беше темата за архитектура. И аз реших да представя града. Оказа, че флорентинците не знаят, че Армоно Дотоки е флорентинец. И бях изкащувално впечатление от това, което всъщност видях. Следващия е бълстир, вечния паметник. Символа на града и последния. Една прекрасна панорама към това, което казах и с което смятам да завърша. Това е финал на моето експозе. Ако съм бил полезен и ако съм разнообразил малко така този разбор, ще бъде щастлив и ако нещо остане в вас, също. Благодаря. Аз съм благодарен всички частите в този за тяхното включване. И ако мога да обобщя, всъщност изследват три важни неща, които присъстват във всеки един а, от изложението. Едното е декатна, другото е архитектурата и третото е инфраструктурата. Тоест по някакъв начин всеки засегна тези три важни неща в своето изложение. А, тези а, три репера може да ги намерите в а, документите, за които ни разказаха колегите с общината. Освен а, така, тази визия, всъщност отчертае и процеса на планиране през тези изчерпателни документи, които, а, въпреки тяхната изчерпателното всъщност и заради нея, са малко сложни за ориентация. През протеста, който следва, т.е. с подробното планиране, и с което върху постата да на всяка една инвестиционна инициатива или всяко едно намерение. И в този смисъл е много важно да се познава като процес от всички. Тоест .е. това не е експертно, само експертно знание. Това би трябва да бъде и така, познание от страна на обществеността в една активна позиция, защото всъщност това определя какво се случва на територията. Така че аз благодаря на колегата Архитети Лев, който много заразително разказа за важните неща, които се случват на територията на краят Руси. Единственото противопоставяне, което успях да намеря аз в изложението на този момент, не противопоставяне по-скоро е този това разминаване в комуникацията, за което се откори като а, така, относителна практичност по време на обществените обсуждения и а, известното начуване, когато има а, гражданско някакво а, изявление. А, и в този смисъл аз бих искал да ви питам, се чувствате вие в темата за градското планиране съвпада ли вашата визия за уръща е с това, което чувствате до този момент. А, можете ли да предложите ваши проекти, които или ключови проблеми, които биха отключили развитието на, на града, такова каквото искате да го видите вие в следващите години? Благодаря, да си ви объяви. Да се а, казвам се си бил повече в самото сражение, което се наговори. Аз искам да кажа още едно нещо. Най-важното нещо е, а, което аз виждам като проблем е точно тази апатия, която имаме граждани. От доста време възражен, е съвместно с, с общената и с други неправительни организации и а, основното, което искам да кажа е, че трябва да се правят неща. Трябва по-малко да се говори и да се действа повече отворено към нашите граждани. Не само да участваме тези дискусии, но трябва да участваме с нашите проекти. А, тук искам да благодаря господин Карабчански, че негови екип е толкова форът към проекти и предложения. И искам като ще се цитираме американци, американци, искам да цитираме една мисъл. Не какво държавата прави за теб, а какво прави ти за държавата. И искам да кажа, че градусе не е отделна общината, а отделна хората, а хората са глядат. И не трябва да се поставя една така разлика между другите и хората. Ние сме този град. с градят, те ще останат и след нас, но ние сме тези, които създаваме и даваме живо на града. Благодаря. И аз се благодарим и гоше. Благодаря. Казваме си Хори Падърджиев и съм председател на Белоруси. И по същия начин искам да застанам така открят към вас, за да споделя мои мисли. А, това, което виждам в момента, ме е така много радост ме очарова и благодаря на организаторите. Формата е много добра. И трябва да ви кажа, че аз много се колебах тази вечер дали да дойда да си гледам някой от мачовете на Световния шампионат. Не съжалявам, че не мог. Защото, Защо се колебах? Защото и аз от а, повече от 20 години участвам в обществено-политическия живот на град Русе. И като цяло виждам, че цялата обществено-политическа уредба и е духен е отровен. Атмосферата е отровена. И това, за което преди малко се загадна като проблем, че липсва връзка между държавата, общините и гражданите, е вярно. Няколко души го споменаха, нали, включително и заместникметовете, че гражданската активност е малка. Но защо е така, господин нако. Ние въвсем време започваме да се отговаряме на тези въпроси. Защото просто гласа на гражданите не се чува. И когато има обществени обсъждания, те протичат наистина доста апатично и там предимно да участват експертите от общината, журналистите и малки групи заинтересовани граждани. И аз искам да кажа, че повдигнатият въпрос, който тая вечер е в основата на тази дискусия е от изключителна важност и той няма да може да. Е, ще става с а, няма да може да бъде така ползотворно изчерпан в рамките на дори 2, 3 и 5 часа и е предлагавам тази е дискусия да продължи. Възможно е да бъдат обявени дни, събота, неделя, в които да има действителна възможност повече граждани. Представители на непилното наслужение, пък и десетелно... Пъти е кафе и да му се върши. Да. Ако искате и така, може да говорим, едно ефиксиално. Благодаря. Е, Обеден е. съм, че в такива дискусии винаги ще се кажат а, много ценни и важни неща, излезайки извън рамките на политическото оговорение, което за щастие тази вечер аз не забелязвам. Изключително съм приятно очарован от това, че никой от до сега изказалите се не е политизиран това, което действително отравя нашата атмосфера в последните години. И аз съм убеден, че всички споделятите тия мои мисли и а, това е керезисът на проблемите, че ние гражданите се чувстваме отрикнати от възможността да въздействаме върху, върху фактора държава. А държавата сме ние. Обаче виждате и последно време какво става, че държава практически няма, защото ние реално не участваме в управлението на тая държава. И тук, а, от сърце искам да благодаря на двамата за местни методи в лицето на местната власт. Разберете, ние въобще не можем да но аз за първи път виждам такава възможност а, да се отвори пред граждански сдружения, каквато ние в МЕНТА имаме. И в ход е проекта за велосипедна мрежа. Нещо, което за мен е много значимо а, в настоящия момент за нашия град. Тук вече искам да сляза на друга тема. Това, което касае хората. Гражданите, младите хора. Младите хора, които в последните години напускат нашия град, отиват по различни причини в други градове на Западна Европа. Дали да учат или да работят и не се връщат. Това е големия проблем. А това, че са да учат в чужбина е прекрасно. Но нека след това да имат шанса и възможността да се върнат тук и да бъдат полезни и за себе си и за обществото. Но те не се връщат по обясними причини. Липса на възможност за реализация и дали това място на живот, градът му се, ги удовлетворява и това е тяхното място на живот. И това затова мисля, че ние трябва да бъдем изключително активни, а отваряме една скоба. Имаме невероятен шанс да запазим нашия град като добро място за живот. Вчера се върнах от София, за 8 дена бях там, постижение на обстоятелствата и трябва да ви кажа, че се срещат с различни хора в този град, политици, дипломати, приятели и хора. София не е добро място за живот. Това е един голям град, в който транспортното движение, инфраструктурата е пренатварена, а ние в момента имаме нещо, което ни дава уникалния шанс да организираме така нашия град и живота в този град, че ще го запазим за дълги години като добро място за живот. Такива натваряване, натваряне, трафици в различни начини и в ход вървят програмите за интегриран градски транспорт и други, които ще помогнат да бъдат решени такива проблеми. И към тези теми, които се очертаха като основни, аз искам да добавя още една. Културно-историческото наследство и включването на природен парк Русенски Лом, което е уникално по защита на юнианско има обекти и към които нашето дружение има така отправени едини планове, проекти. И аз мисля, че е включено в програмата е вечер, но не виждам господин Браджиев, който беше заявил, че ще представи, ще презентира проекта за туристически маршрут Русипа, Сърбова, Иван Червена, Петерина. Нещо, което е безкрайно интересно и важно за нашия град и което наистина се връщам към... Домини в началото може а, да привлече и чужденци и гости на града, а не да ги гоням в Арманаси на други места, където да да дадат нещо интересно и да седнат в да дадат по 50 евро на човек. А, бих могъл много да говоря по тези въпроси, затова призвам дискусията да бъде отворена и продължена с последващи прояви, тъй като а, ние само да хвърляме и резираме някои от основните проблеми. Аз съм убеден, че имаме какво да говорим много повече да от дълбочина и да бъдем конкретни и конструктивни. Но въпреки всичко, е, благодаря на организаторите и на хората, които са в тая линия, за изключително прецизните, точни и добромерения думи, в които виждам загриженост за развитието и бъдещето на нашия град. Благодаря на всички. Да, добре на всички. Казвам се Жилдар Джучко и искам да говоря по три проблема най-япри към това Венцесла към архитекта Венславия. Той говори за детайлите, с които съм напълно съгласен и без да се самотовално, но все пак човек и от собственен си опит отива към нещо обобщаващо. Сега съм забрал от 2001 година издалки на книга, която се нарича 10 есета, и и в която иллюстрациите бяха разбира се, по-купитален път, именно на детайли на нашите зали, тъй като и сетата бяха примерно в Логическата градина на Русия, Ботаническата градина на Русия и т.н. Най-голямата, така, на публиката беше и този пост в две по а, че тиражът беше изчерпан и а, огорчението ме беше от автографите, които, които даваха, бяха така. Напишете го наеде кой се в Америка, наеде кой си в, в Англия и т.н. и като тази книга представи Архитектурното богатство на а, Русия от историческа гледна точка. А, и така ме дожаря, че се разпространяваха като картички в чужбина, докато ние, русинци, почти а, не внимание. Втората пофала обаче беше по-голяма изказването на една жена, която каза: Много благодаря на автора, защото ме накара да мървя с изправени гърди и да погледам нагоре каква красота е и Съгласен с това, което ви казахте, че ни минаваме, не виждаме детайла, гледаме се в краката. За съжаление обаче, ако съдзрем в тия детайли, ще видим, че някои от детайлите вече са изчезнали по друг начин. Не, че са унищожени, ами един слой боя, втори слой боя, трети слой боя и фактически от детайлите не е останало нищо. Ако върнете на една от сградите, които видях тук, да кажем ДСК, направете една разлика с съвременното боятисване, макар и по някаква програма, с по-старите кадри, където имаше орнаменти, подчертания с друг вид боя и т.н. Аз съм за старото боятисване, а не за съвременното. И за да завърша с вас, гледаме, гледаме, нагоре на кръсотите, но все пак да погледнем и къде вървим. Ми вижте, състоянието на тротуарите. Минете по Борисова вече на време, дупка до дупка, става дума улющени плочи, не, не дупка, просто ние говорим за е, такива неща, които фактически е, спъват нашите житневия. За е, другия господин В. В. Той каза за гостите. В видността си на преподавател към университета, по-рано и историк съм поначало, по-рано водих различни групи да ги запозная с пресетите на руси. Чуденици. Първият обект, който падна, беше Пантиона. За тях нашите герои абсолютно нищо не означава. Водих ги в къщата на Калиопа, по едно време усещам, че нещо не се получава. И те малко нетактично попитах се пак за какво и е. те казаха следното. А какво представяте вие? Вие представите чисто. Еди кое си, еди кое си, еди кое си дошло от Европа и вие сте го запазили. Значи старата концепция за Русенския бит вече по друг начин е експониран, което не представлява интерес. Във времето, когато водих музея не съществуваше историческия, и природно научно ще има, тъй ще може да се да води за да такива групи. Интерес предизвика ще разбира се, което каз Венци Виев за паметника на Рно и центъра на въобще като център, това, което видях също, католическата църква, светит Павел на Кръста и Света Троец. Въпросът ми към вистав Венци е Великов. Къде бихте завели вашите гости? Какво могат да видат от, от нашия град? Така, моля, ни говори за физика, не ни говори говориш. И третият не, не, не, не, не, не, не, за архитектура за не, не, не, Нищо не, не, не, и на перспектива за не, богатство. не, не, не, обаче какво ще се изгражда, как, нали, кое, с какво може нещо да, да добавим за къстотата на Русия. И сега най-случайна децителността, на, аз издавам и едно вестниче, ще ви дам по един брой. А, в днешния брой на втора страница предлагам, след като макар и е спорно Русия е, как да го кажем, към на спор, Ходяки в Янву, ме направя почти че там има един такъв паметник. Защо и в Русия да няма? Тъй като... <плес> на, <плес> тъй като, а, съответно, говорим нали, че в Русия се е родило интересът към киното, т.е. проходило е по българските киното, в един по-стар брой са писал и запаметик на кинодейците. Тъй като имаме и такава... Питвали броеве? И пак да се върна от дамото, където тръгнахме, за детайлите на архитект Лиев Идеи към сегашни сгради, какво би могло да се сложи. Да кажем, сградата на училище ПАИСИ, нещо свързано с изписването, с поставянето на профект, но ви ще видите. Благодаря. какво Помогам за разрешение, тъй като и е, искам да задам въпроса си преди и останалата част от ладите хората на поснезалата, защото е, доста голяма част от ладите хората, да изпително излязоха. Моят въпрос е и към училиците, и към ладите присъстащи тук. В какъв град искате Вие да живеете? Какво Ви липсва, какво искате да има в този град? Благодаря. Хайде, към след. Здравейте на всички! Алексей Иванов, представям Фундация Крео Култура, изразявам наше мнение в случая. Всички говорихте, не съм от Руса, от Бана съм, мога да говоря като човек, който има впечатление, първи впечатление. Всички говорихте за архитектурата на града, но градовете не са само централната част. Какво правите за, за крайните квартали? Не мисля, че всички хората, които присъстват тук в момента, са от центъра. Но... Това, това е въпросъм. Какво правят са крайните квартали? Каква е визията за тях? Архитектът се изказва, поне аз колкото го разбрах, че за да се отвори... за да се отвори лицето на, на града към реката, трябва да се построят къщи на богатаща. там. Оле, хора ви още не сте си решили проблема с комарите покрай реката, ве. В смисъл... Мислете малко и за тези неща. Барабисията на гръдната. Ето още една гледна точка. Имаше само две и по малко ми умолих. Добър ден. Аз си казвам Малик, съм Вижевик. Само ученик от европейските физици. Имам много въпроси и бих искал да питам. Кога ще мога да ги задам с всичките и кога ще му Сега? Добре. Само ще се Няма сестра. А за не обържите много, мога от Само да спомена, че това е първото изказване, само ако имате 30 минути. Първо, вероятно, аз не му разбрах нищо, извинявам се за което. Ще започна с въпроса към заместник ми там, което е господин Джимтанапо. Вие исках, на ми въпрос към вас е, а, а, вие казвате, че искате да изразим нашата гражданска позиция. Как? Какво казвам? Когато има обществено обсъждане по много важни проблеми на развитието на града, да има активно участие на гражданите. Защото, когато се изготвяше проекта за интегриран план за градско възстановяване и развитие, факта, че имаше една апатия и нямаше участие, голямо участие на гражданите, самите проектанти, които изготвяха проекта, предложиха две извън тяхния регламентиран брой обществени обсъждания да направят такива с цел да приобщат още повече хора да присъстват. За съжаление, резултатът остана същия, за което те бяха край, безкрайно обчудение. Значи, има се начини. Ето, една седмица имаше обществено обсъждане, за вело в мрежата на града. Не исках да го казах, затова казах, защото а, не цитирах вело но те тръгнаха да го организират. Обясних им, че няма да е толкова лесно. И те мисля, че вече го разбраха много добре. Колко е трудно, да мотивираш и да накараш гражданите на града, да участват в ето тези моменти на вземане на решението. А пък в отношение на комарите, миналата година посрещах на Будапеща, заместник и кмета, с част от делегация бяха. И бяха отчули, а това беше в пика на комарите и аз с неудобство почнах да обяснявам, то сегаше пръската, поръчката е обжарена. Пред нас пръскаме, обаче, по не знам с какъв регламент не, не трябва да имат е, вредни съставки. И това, че пръскаме, в момента вика, няма в Будапе има повече комари, отколкото в Курсе. Така че въпросът за комарите, това, е, това само означава, че и Будапе ще не се решива. Който е свикнал, ами аз ще ви предложа да отидете и в Гърция, и в други места в Европа, ще види ли... и аз поряд ще много позовете да добавя. специално издърването на младите хора, един конкретен пример преди товато идея, което имахме среща с Ръководството на Русенско-младежко движение И те подвивнаха една много важна тема, която от тяхна гледна точка, като младите хора, може да иллюстрира как младите хора могат да участват. Може би, действително теми, за които са малко по-сложни и за младите хора, не чак от най-най-нтересни, интегрени фонари мастер план и така нататък. Но, тема, по която имаме нужда от да подкрепа, това е борбата с вандализма. Как модератор в началото беляза това да града изглежда добре със сигурност след, е следствие на активни действия на администрацията, на активни инвестиции, но също така и е на тяхното опазване. Така че, младите хора са най-добрите посланици на това, хубавите неща, които се случват и които са града, да бъдат че заедно с Русско-младежкото заедно с други младежки организации предвиждаме една кампания в тази высока, не на вандализма и много ще се радваме, ако вие вашето обкръжение се в това, тъй като наистина хубавите неща трябва да бъдат опазни за отиска на всички нас. Искава да се включи този раздълоб между всички пътични ученики и тази. Въобщето не е забържено. Да, за мен само да кажа едно нещо. Вие нищо не разбавите, защото трудно, а, ние имахме защита. Аз като че не, не, не, не да... да, трудно се обясняваме, не съм съгласна. Разбира се, се... да. Да, да, да, да, се. да. Не се. да, не се да, да, да. Да, се да, да, да, се Да, да, да, да, да. Да, да, да, да, е написано в интегриране плане, да но това, което гората, като се експерти, са видели като визия, като нещо трябва да се случи, като, е като желава в се с 20, 20... 7 години, 2020 години. Въпросът е, че не стига до... Не е лошо още. Да, да, да, да. Имаме да останем на фони. Да, да, да, да, да. Извинете, малко по-кратко. Първо съм малък, първо имам много въпроси. Давай да изкажем. Давай колко хора бяха информирани за това са пикет и този сайт, който сте направили за вашите действия? Значи аз казвам, че той е експериментален, той е в рамките на проекта последва рамкова програма на европейския съсърва НАПИ. Мога да го предоставя, защото на базата на него ще се получат аналитични данни, като оценка крайна, доколко са ефективно поставени въпросите. А те са достатъчно прости. Така че мога да го предоставя линка. Това предлагам. Това само е гражданасие. Ти после може да го разпространиш. На целия град мога да го. Добре. Ще направите повече работа на университета в Брестово да се прави крайната оценка. Защото той не е партньор. А какво? А бихме е променили с решаването на теста, На теста извинявам се. Доколко, доколко е ефективно... Доколко е ефективен този добре. Ето Да, добре, що при Може, да си пишете и С първи Да. Извинете, но на вас ключи. така. И Бих искал да говоря с, не знам точно как се казваш господина, а, с розовата ръска. Няма ска. Фенциви са казваш. Как? Фенциви? Добре, ще задам въпросите си. ти казахте, че има три проблема на града Келвата зона, възстъ... възстановяване на инфраструктурата и третия, не можа да го чуя, защото не беше Извинявам се за които. Подръчката... Третото е подръчката и е, е, възстановяването на паметите на културата, на нашата е наследство. Дъбър. Това са трите неща. Да мога, изненада автозето ме тук, е пресъстащ всички това, говорихме. облих би. Да. Е, не сме се наговаряли, повечето не се и познаваха. Вече аз, честно казвам, съм приятен изненадан, че нещата вървят в една посока. Явно това е и сред по-широки кръгове от Русеница. Вие казвате, че няма ресурси, ако не се вършат. Добре. Същото, извинете. Наблегнахте върху това, че трябва да си отправим тоалетните в... в Украините. Метални <същи> човешки. Не, казахте наистина за да, на вършните тоалетни с, с, с, с ямите. Да, разбрах, разбрах, приятели. А, аз се опитали да сравня града с нашия дом за живеене. И понеже има проблеми с канализацията, някъде има проблеми с канализацията, пък друга ли канализация няма. И затова казах, че като каним гости в нашия дом, в нашия град, е добре да сме си оправили туалетът. А що се отнася до липсата на ресурси, това в България ще го чуваш дълго, поне сигурно още 20 години, пари няма. Именно за това всички, от господин Караджански до господин ли, с моите уважение, е, говорим за едни пари, които ще влязат от е, така наречените европейски фондове и договори. За това става едно. Може ли са парите да кажем? Пари, млади господини, няма да има никога. И никога не е имало. От как съществува този град, поне говорим за Русия. Пари е нямало дори когато са, хората са построили дохваното здание. Интересно как е станало тая работа. Няма е нямало и да бъде построен градския съвет, който е трябвало да бъде на място на малката градинка, наречен Тичото Лайдан. Там е трябвало да бъде построен една прекрасна сграда, от автора на сградата на Стопанската камера, сегашната библиотека. Архитект Никола Лазар. Момент. Така че, какви са били тия хора, какви са били тия обрадници и какви са били тия граждани, които въпреки това са създали този град? Да не мислите, че след освобождението тук са живели някакви изключителни интелектуалци. Нищо подобно. Това са билини хора с здрав селски усет, които са знаели как да вложат своите пари, за да стане това, което виждаме сега. Това липсва от нас. Това липсо в момента и ни всички хренчем и плачем, че младите заминават за чужбина? Ами да заминават. В цял свят го има. Аз лично въобще не считам, че това е. Кой знае какъв проблем? Българския народ е страшно достойчив. Той никога няма да бъде затрит, защото няма друг народ в света, който 500 години да е бил от Росту и да е запасвал своята идентичност. Това, Добре, ще го общаваме. по ще дай твоята препоръка. Как ти виждаш проблемите с дето изтриали? Изгоре няма Такъв град искате да живеете? Това беше и въпрос, който поставихте. Добре. Като цяло ти казахте, че няма пари, няма да има. Никога. Добре. А, второто нещо, как очаквате да правим паметници на култура, тяловата зона а, и други а, са проблеми, като няма ресурси, казахте да бъдем по-активни, но как? Боже, няма, как? Благодаря, че. Да Мисля, да да, да... да <съкължателят> ще. Искам да първите видя по приятел приятелът <съкължателят> и така, ще ти кажа как. Нашата организация от 3 години е в Русе. Не, аз вече подпалих, така че мога да говоря и без микрофона. <съкължател> Добре. <сък> значи как се става това? Той го каза, важното е, аз съм оттана между другото. От 3 години работя за Руси, защото така съм решил и той град ме харесва и искам да го видя Става с упорита работа, с желание и с воля на хората. Аз за това казах, не е какво държавата прави за вас, а вие какво правите за държавата. Не може ли да щупиш шмичките на Център и после да кажеш, но точно няма шмичките на Център? Защото ние сме си ги щупили. А тези шмички бяха много хубави, не знам че е десен, но бяха нещо уникално Без тях вода и бяха лесни за работа. И ние сме ги щупили. Е, каква визия за Руси имаме, като ние това, което го имаме сега как да имаме визия, като ние не си оценяваме това, което поимаме? Ние самите ние го рушим и вандализираме. Прибирам се предпочитам да ходя в чат, виждам сградите от драскани с графити. Най-пресният пример от среща просто погледнете на сградите. Е да, даже и драсканите, защото графитите са изкуство и нещо красиво. А нека да направим разлика между графити и е драскани. Да, да, това. Това, това се опитваме да направим. <към> Става с, с работа, с упорство, с взимане на идеи, с правене на, на неща. Ние работим две или три години, с нула лева бюджет. С 0 лева бюджет. В Руси направихме, изплани да правим абсолютно безплатно и безсрочно. Давам за просто пример. уебсайтове сайтове започи всеко едно училище детска градина, което не има. Е. Абсолютно безплатно и безстрочно, което е уникално за България. Не го правим просто за една година да си направим пиара или по някакъв проект да вземем някакви пари. Наистина го правим и работа, включително и на общинато се помага в този аспект. Uh, също така направихме един друг проект, който uh, познае си се казва. Направихме малко сайтче, кучурка на Русе, обучихме с помощта на гимназията по туризъм, с туристически информационни център с музея и така нататък, спорзоводи, които се да развеждат тук вътре в града пора. Ама знаеш какъв е проблем? Че хората нямат интерес. Не, не е дължен никой да те информира и да ти казва там, това ще стане, това ще стане. Ти трябва да имаш съзнанието на граждани, да вземеш някаква позиция и да се решиш да направиш нещо. Не идвам само в едни дискусии, защото дискусиите ми напомнят на един разказ и ще, ще сравна всички, включително и себе си, с това, че точно тя съм бил доста време в тази позиция на един хъш, който ходи и говори много на масата, ама после като се излезе навън да се върши работа и става, че времето е лошо или нещо друго. Пълното знание е много интересна история, как е. Няма да го повтарям, но просто много ме впечатли с изказването си, господин а... Илиев моите искрени приправления към него. Става като хванеш и почваш да правиш нещо. Да, трудно е, да, гадно е, да, ще има момент, в когато ще се стоят. Просто не трябва да се отказваш. Ставаш и действаш. Работиш, правиш, градиш. Събираш съмислици и по стават нещата. Така се прави. Така се вежда промена. С критики не става. Да, хубаво да има критика, доколкото този, който бъде критикуван, да се направи и да промени нещо. Но ако можеш ти да направиш нещо и да го промениш, го направи. Е, че няма смисъл. Да. Един, един съвет от, мен, от това, което имам аз като опит, как се развиват младежите в Европейския съюз. Аз визирам първите, които са изградили Европейския съюз. И ти няма да задаваш тези въпроси, ако следваш тяхния начин на развитие. Значи ти трябва още от сега да се запознат какви възможности ще се отворят пред теб. От това не става по време на тази дискусия с директния въпрос. Трябва сам да се заинтересуваш. Какви са бъдещи възможности? Те ще ти дадат и твоята ориентация как да се развиеш професионално. Ти сам трябва да вземеш нещата в ръцете си. Какво ще се инвестира? Някой може ли да каже коя е основната насока на инвестиции в следващия е програмен период? Ето задавам един директен въпрос на всички присъстващи тук. А ние точно за това сме събрали да говорим. Основните инвестиции ще бъдат в благоустройването на градовете. Това е първата инвестиция, която ще се си финансира от Европейския съюз. Защо? Защото благоустроявайки градовете, ще има много голяма а, не, не, ще има много голям ефект върху голям брой жители. Разбирате, Тук се концентрират нещата за селските райони си има програми, но те ще бъдат конкретни. Основните пари ще се дават за развитието на град, на града и благоустроението. Ама ето всички сме събрали тук, аз задавам въпрос, никой не участват. Защото? Защото никой не се включва сам да види основните насоки, а на вас това ще ви бъде полезно, защото ви сега сте в Европейския, ще, ще, ще отелите да следвате някъде. Когато знаете какво ще се финансира, може съвсем спокойно, професионално да се насочат. Ето това е. Да, да. Това мълчайно се струва, че никога няма да се интересува от нищо, защото всички му, не знам, аз, венога, назидавате шо, го, си бил на чудесно бъдеще като политик, освоил си пропагандата. Аз имам следния въпрос. Кой? Okay? Понеже имам син, който е малко по малък от него и някога се опитвам да обяснявам някои неща. Аз я ме познават от предполага, който ме познала, журналист съм. Аз обичам да обяснявам простичко. Не, че не разбирам какво знам, че развитие и интегриране растения транспорт, но аз предпочитам да ги разкажа простичко. Въпросът е, как тези деца да бъдат наистина заинтересовани, след като няма кой да излезе да обясни простичко нещата? И в истината те не са длъжни за всички проекти. Това е ваша работа. Вие трябва да ги знаете. Те трябва да си поставят въпросите и в тази връзка другият ми въпрос към господин Каравчанския. Доколко вие ще се съобразите с всички тези мнения на хората, когато си правите проекта? Това е единия въпрос. И втория. Да ли имате куража да вземете решението, да не се съобразите с мнението на хората, ако то не е правилното мнение за града. Много верни въпроси. А, не мога ме направя, не мога ме направя. Не мога ме Значи аз първо искам да кажа, че никога, не само в моя лице, на моите колеги, които в момента има удоволствието, като екип да управляваме община, не да сме отказали. Так. Такова събеседване, и вас, коментар, с вас не сихме интерес, с младия господин, за мен ще бъде удоволствие, защото аз много обичам да пичам контактувам по този начин, да оменям мисли, защото той е реално изявява движенията на малите, на... аз мисля, че съм към малите, но няма почнах да ме с към, към, към, към друга възраства група. Но за мен това е безкрайно полезно. И аз не искам да го наздам, аз, аз искам да го накъсам и да му дам идея как да се развива. Нет, въпроса... А, а въпроса, който казвате точно в това, искаме да направим проекта другата част на предскорбан е това да даде възможност всеки един да, да симулира градското развитие. Да може да види крайния продукт. Това е идеята, основната идея на този проект. Да можеш ти да кажеш, аз искам да осъществя един примерно дадена комуникация между райони на да града. И да видиш крайния ефект, защото тя веднага носи след себе си и позитиви и негативи. Е, това е много важно. Е, е, това е нашата цел. Всеки един гражданин преди да предложи нещо, да може, да го симулира и да си го представя в завършенето, какво ще донесе като плюс и минус. Благодаря. А имате ли поражата за, да изпълните желанията на гражданите, да говорят чисто финансово, защото има някои неща, които всички знаят, че струват пари. И те са по-добрия вариант. Мисля, че би го доказали, че имаме куража. Аз, примерно, ще ви давам един пример, освен защото, който даде архитекти или за който съм много съгласна, пример, който касае предишни договори, но сега представя прекрасна сграда. Наистина прекрасна сграда. Е, честно ви казвам, тая дограма ме убива просто. И не мога да се представя, извинявайте, но аз, аз съм прологиран. Кой? Кой позволи на тази сграда историческа, която между другото е била най скъпият проект, предполагам много това знаят от тези, които са обсъждани на времето, нали така? Да, правилно. Кой позволи на тази хубавата сграда да се сложи, извинявайте, пластмасова дограма? Знам, че не сте вие. Значи, знач, тук съм абсолютно съгласен с вас. Аз също съм един от възмутените, когато сме ние, които гранаваме. Но в случая, в случая знаете и може би трябва всички да знаете, че всяка една интервенция към обект, който е културно и на наследство, минава първо с съгласуване с... Ни къна, ни вижда, никар. Не се никакъв... пълно е е е в Арсиани. Ние така с него в управлението, извинявам са, проводил съм. А, благодаря на поредната визия съм го от отново ви връщат ми връща от темата. Това е визията за висе. Благодаря на Венци Илиев, за всеки път ме убеждава, че един архитект наистина си разбира в дешата, защото той е, е вътре във промисъл. А ние сме хората, които сме дали нещо и могат да го подчертая, да го подпише. Лесно се критикува. И тук вие ме провокирате, никой от областите управителя, вивши област управител никой не е бил да не дава държавната собственост до Дуда. Всеки област управител е правил предложение. Но по закон, вие знаете, че обласът управител е наместник на, на министерски съвет, а Министерството не е дава. Не е област не 130, Министерството не дава. Това е противоречен. И лесно. И сега ще отговоря с дограмата, страхотно. Тая дограма беше уникална и архитекти и но управата няма да казва кой. Няма да казвам. Ти всички гледами, това е управлението, на което 90 и да. господин Калченко. Да това е управлението, което. Всичко направихме. Тогава министър Москова беше. Тя беше и на паметниците, на културата. Министър Москова идва и го молихме да, моля ви, не правете това. Това е уникална сграда. Е, не. Как да го направим? Трябваше и с гъртешници да влезем вътре и да кажем не. за комар. Всички. Моля, шеф. Да, да. Ами, тази сграда, за която вече или дали е бишето. Първо за застрахователно дружество с 2 милиона и 500 златни лева. Вижте, какво казано състояние. Но ще ви кажа, по мое време, го разградиха, отгоре разградиха, за да се събори. Какво говорим за визия за Лусе? Къде е къщата на Канети? Всички имам идеал. И аз включително, защото бях в чувала на управлението. Къде е? Отимам вървия да питат. Къде е къщата на Канети? Тая сграда, горцъм, Ангело, кой е дали тази сградия? Благодарите. Да сте тук, аз и за 10 години. А къде е къде? Да ни казвам кой живеят И така нататък и така нататък. Тези уникални неща за Руси се разрусяват всеки ден. И тогава, вие като представители на, на общината, кажете какво правите. Къде Вие трябва да имате цял отдел? И аз го писах това. Цял отдел за паметницата на културата. Къде? Къде? Това е Русия, това не къде? Цял отдел. Къде, къде? къде е отдел? И за да не може да се направи паметниците. Това, е това е Русия. И каква визия говориме тогава? Тук се задаваме въпроси ученически. Из... Извинявам се. Това е визита, защото по река Дунав, да, прав си визия. Е текла култура и ще тече и за бъдеще, защото културата, архитектурата е до славтатък. Защото аз в една конференция, като бях в Харватска, една млада министърка ми казва, има един град в долния Дунав и още ми насръкна косата, който прилича да Виена и си казва малката Виена, какво направих на тая малката Виена? Това е визия. Какво правим? Защото ние сме направили. Ей стоя човек спаси го и венци Илиев, сега ще се открие музей на природна, природна очника. Вие знаете ли, че тая сграда беше определена за клуба ще Не, и за продан, и за игрално казино. И така нататък и така нататък. Ето това е за това е разсекието. Но три още веднъж. Влязахме в карта, ще говорим, е, да? По-скоро бих направил един коментар. Аз да, да, съм тук съгласен с това, което господин Бог отбеляза. Искам те, че няма как да излягаме от сврътя. Винаги съм се от сврътя на тъп работа за Русия. Но някъде само... пишет обществени съвети и тук е директно се окажат. Пишет всеки може да види ти си проста, ти си бил, област е управител, не знам си какво е, така да. Всеки може да пише, какво си дал, и правилно казва каза той мънче. Джонс какво си дал? Това е, да е нещо, но... за да критикуваш. Ако позволите един коментар, след подобен фунално сказане много трудно да се вземе отношение, но така че няма как да избягам в това, което неколко кратно беше именато за това държавата, общината, дали са партньори, дали са в един отбор, дали единия контролира другия и така нататък и така нататък. Пример, който дадете с природа на музей, много подобаваш за тази индустрино това нещо, друга страна не мисля, че точно ми на отдел, който се занимава с паметта на културата, основният проблем да, да се тръгнем до тук, Конкретно, so, тя... е да не се създават Деп... там, където най-много има нужда. Ако има нужда от програма, тя отдел по Да, но това така иначе, е така или иначе свързано с компетенциите е. на отделните институции. Истината е, према, а, че, че това, че е. има отдел по култура, а София има а, Национален институт за недвижимото културно наследство, така или иначе. Ангажимента за съгласуване на всеки един от нашите проекти с тази институция всъщност да се окаже в покрепа на общината, която е получила на 4 милиона лева от проектоспейска програма за благостояване, наистина на научния музей, Септември месе месец ще отвори върти, като ин уникален за България музей с екварио, с видеорами наистина, впечатляваща за нашите мащаби, за нашите, за нашите реалности забележителност, но именно този, това, този процес на съгласуване с Централната власт така, да че отнема 3 до 4 месеца време, което реално погледалото, вместо да на общината в случая, ние въпреки Централните институции, въпреки тези биократични системи, които са във се налага да се справяме до такава степен, че налага колегите да ми да ходим в София, да търсим подкрепа, затова и е, да рементарен документ да бъде се гласува. Се налага 3 до 4 месеца ходя до мъгите. Така че няма как да избягаме от темата за свързан централизираната система в национален план. Мисля, че а, това е много важна стъпка и се радвам, че все повече и повече дебати относно нова институция или промени в съществуващата конституция излиза на дневен ред. Сигурно в реформата в съдебната система е топ-приоритет, но тук много важен приоритет се насочва към темата децентрализацията, за защото тенденцията е такава, че общините все повече и повече задължения им се изменяват, все повече отговорности. Оттам нататък обаче централните власти вместо да помагат в този процес. Те влизат в ролята на един ментор, на един цензор, на една контролираща институция, която вместо да ускорява процеса и да го улеснява, по-скоро го затруднява. Много често се случва, примерно, по европейските проекти, една важна 3, 4, 5 институции, които съгласуват отделни процедури, отделни документи и в крайна сметка, въпреки това, ще се съобразват всички тези препоръки, в крайна сметка ти носиш крайната договорност, няма тази солидарност. Така че, а, да, действително, това, което казвате за вашия индивидуален, лич, личен принос, със силност това е повод за възхищение и пример за подражание, мисля, на изсуцата на областния оправият от Десуден Мъжачука и на Собана. Това, че, пите, нето странството, се чете? Това е бил еми-ми гос, еми-ми госите. Това че Днес тезият завет лени, че беше от каждое повето. Това познавате, човек не бъде да работе. Благодаря ви за включенето в този въпрос. Аз би искала да и да кажа, че от една страна има тезият инструментария за управлението на определени процеси, а от друга страна се набива впечатлението, че всъщност Добрите надарения остават неразказани по подобаваш начин, така че да бъдат настигна по-голям брой хора и те да бъдат привечени от. Считам, че освен участието и личната ангажираност на всеки един от нас, всъщност има известен дефицит на това разказване. Защото е материята такава, че а, става излишно сложна, а пък а, целта е проста добуването на всеки град. <zeugENON2> или на града, за който е създаден, или на общината. Въпросът е, че това е просто един инструмент. Как стига до нас, по какъв начин, това е тъгстът, това е трябва общините да, направя, да направят, т.е. местните власти да направят достъпно. Защото трудно се разбира, разбирате, аз имам в това да запитам да разкажа един план, който аз много обичам и който трудно стига до хората, за който е направим. Така че напълно не разбирам, трудно става разказ. Има чаши въпроси. Здравейте, казвам съм Мария. А, искам да кажа, че да от младежа аз на господин Карапичански му разбрах почти всичко във видението и я да му защото мислях, че ми разказва нещо за Манхатан, съсетиш, че стават Русия. И а, така веднага се сети да речем да, за въпросното за стърпателно дъщер в България на които от дипломатиката на деца минават, че има страхотен, защитен, декоративен екран. Този екран е гледал сме го сложили, като се забарят сградата и е да се наблюдава как тя е падала оттам. Е, Нямам друго обяснение, защото тя няма толкова. Културното наследство. Така, седица за площата, през който след този дъжд мина, сигурно ще си в въздалънките, защото има плочки, които се открепят по два пъти на година. И се че за този площад сме дали 11 милиона литра. Тоест, не само да освоим парите, а въпросът е как ги освояме тези пари. Мисля аз. А, не мога да се съглася с това, което каза а, господин Иванчев, че местната община не мислила за бизнеса. Аз би казал, че тя мисли. Не само за бизнеса, а за готелерейския бизнес е един кръг, бизнес-кръг, който е около един хотел в Укстане, го знаем всички, и който за 5 години спечели 15 милиона лева а казваме сега 20%, а 3 милиона са влезли въцете на един тесен кръг от хора. Знам, че общината иска да управлява заедно от гражданите, затова се сещам за моите две питания за струкватен одръж в България и за трудосвен въргаление, където общинският сред има допусване с една въпроси. Да Изобщо се управлява демократично мисли за визията, обаче ВДП е да дошли пъщи изглени, кой кога как ще изпече и какви път ще зиме в следващия мандат. Благодаря. Те ще се дадам въпроса на някакси малко се подмине подмина доста се подмина, какво всъщност ще се прави за, е, и какви, какви каква визия има за хората да с специални нужди или за тези крайни квартали, в които живеят е, също много граждани и които бяха споменати тук само с една метафора, тъй като че там няма достатъчно водоснабдяване, канализация и така нататък. Това е по-интересно. Заведем в последните 20 години, когато за последен път има имало подобна инвестиционна активност, подобна реализация на инфраструктурни проекти, един от тях е проект за реконструкция на горева от Ръка, в която активно процес на изпълнение. До края на година трябва да бъде готов. Даде, пример за друга община от всички български на които имат проекти, по интегрират явтен транспорт, които имат 30 милиона за инфраструктура, в това число, правилно калфанта, приобщаване на квартали към центъра, в това число въвеждане на последните рът, организация на движението. Дадете друга община, за пример, която а, има.. Защото тук достано може да се върна проект специално за средна куба и до Ако това имате предвид за кварталия, средна куба и докате и тяхната канализация, която чиято реализация на този проект на практика стратесира в 208 година, ходи по мъките до 2012 година. Неколкократно преработвали до проекти, в крайна сметка от одобрен проект, още преди 16-17 месеца, и в тази фаза не чакаме 16-17 месеца да бъдем покарани да подпишем договор, за да се сметнат в нас отран. Рано или късно отново се връщаме на темата за зависимостите между местните, местните ниво на управление и централното ниво на управление и няма как тези кардинални проблеми по кварталите, тяхното приобщаване към центъра, както ние го наричаме в на официални на за балансирането на градските територии, се случва за сметка на общинския бюджет. Прекалено е ограничен общинския бюджет. В бюджета на се е по 100 милиона, малко на 100 милиона лева. Бюджета на, проект, на проектите, които управляваме, кратно въвхвърлят да ясно, е т.е. около 200 милиона лева. Из, Извода от всичко това е, че ние сме критично зависимо от Европейското финансиране. Собствените си ресурси не можем да се позволим да направим тези инвестиции, които да за това, какво да бъде центърън да или да, да бъде достъпен привлекателем, територията в Украина, какво да бъдат също толкова достъпни привлекателни, малките населени места на територията на мощната също да бъдат приветливи и също така трудни привлекателни. Всичко това е едно изкуство на а, приоритизиране, изкуство на поставяне на, на конкретни измерими цели и не е на последно място на привличане на финансирането по европейските програми. С удоволствие бих могъл да заяви, че от началото на мандата 2011 година в момента имаме 15 успешно приключени европейски проекта, в момента реализираме още 13, имаме 32, които са одобрени в фаза предскописване на договор, което означава, че единственото, което е в нашите компетенции към момента, това е, го правя, всеки евроцент да бъде привлечен към госе. Альтернативата е този застой, който забавихме, който за съжаление е една от причините младите хора да напуснат града. Добрата му вина е, че покрай университета и покрай динамиката, която университета създава, достатъчно по други младите хора намират мотивация да бъдат дофрил да бъдат полезни за града и за региона. Така че а, аз също си мисля, че ако наистина насочим отследата за една конструктивна посока и вместо да спекулираме и излишно да, а, да, да, да политизираме дебата и, и наистина всеки помисли по какъв начин би могъл да, да бъде полезен, има как това да случи. Привесваме инициативата на Дружество Канец да бъде модератор и платформа на подобна, на подобна дискусия. Също така радост за конструктивния тон на, на изказванията в рамките на панелните дискусии. Няма две мнения, че проблема с комуникацията е ключов. Това ли, точка, е а, и от наше гледна точка много съществен проблем. И мисля, че, мисля, че има на подобни а, медиатори, като неправителствените организации, като дружествата на като представителите на медиите които са тук, именно те могат да ни помогнат с тези сложни термини и тази сложна материя да бъде преведена до наистина постъпен език. Тъй като за да бъдат легитимни нашите решения, за да бъдат те наистина предпознати от хората като техните решения, тъй като тази колопиране с техните, техните данъци, е необходимо този диалог и този дебат да бъде наистина конструктивен инфустрали. Благодаря ви, аз бих могла да общия, че всъщност приоритета за кварталите е свързанността, доколкото разбирам. Така със сигурност има и други проблеми, които там трябва да бъдат решавани. Очевидно, те ще бъдат за на следващия етап. Аз би искам да благобирам всички, които заключиха и така давам да... да, въпроса да, за два последни изказания. Аз искам само за две минути да взема Стефан Кръща се казва, но Центрът за култура и Дебача къща София. Това, за което искам само да кажа, е, че този дебат се случва като част от дейността на една научно мрежа от организации, които организират публични и отворени дискусии, което се казва Българска мрежа за граждански диалог, в която а, участник и дружества и сканети. Такива дебати се случват освен в Русе и в Арна, в Пловдив, в София, в Габро, в Велико Търново и просто исках този аспект да добавя, че изключително, огражително ми изглежда това усилие гражданско за намиране на общия интерес, който се тази вечер и исках да добавя, че това е част от нещо, което се случва и на други места в България. И по този начин темите, които са важни за нас да се обсъждат и да се говорят за тях вътре в общностите, в които живеем и помъждам тях. Благодаря. Okay. Благодаря. Okay. Okay. Okay.